și, în cer și pe pământ, el mi tata, om și Bine v-am găsit, iubiți ascultători. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul I 060 și Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem în fața versetului 6 de la Ioan capitolul 6. Mai înainte însă de a citi versetul acesta, cu care ne vom deschide lecțiunea noastră de astăzi, doresc să citesc un paragraf din predicile Sfântului Ioan Gure de Aur, cuprinse într-o carte publicată la Bacău anul trecut de editura Vestire intitulată Puțul și împărțirea de grâu. La pagina 305 în Cartea amintită, Subtitlul Cuvânt pentru Bogăție și Sărăcie, în încheierea acestui capitol, spune următoarele: Dar nu vei semnele, ci însuși acesta este prea mare semn, că nici cei din vremea lui Noe nu au văzut primi și mai înainte urmări ale acelei cu totul pierzări, și jucându-se atunci, mâncând, însurându-se toate cele obișnuite, făcând astfel s-au cuprins de acea înfricoșată o sândă. Asemenea, încă și cei din Sodoma, despătându se și nimic presupunând din cele ce s-au făcut sau ars de fulgerile ce s-au pogorit atunci. Care toate acestea socotindule le să ne întoarcem pe noi spre pregătirea ducerii de aici. Că măcar deși ziua cea obștească a sfârșitului lumii încă nu va sosi, dar sfârșitul fiecăruia este lângă uși, ori bătrânde va fi cineva, ori tânăr. Și nu este cu putință, după ce ne vom duce de aici, nici unde lemn a cumpărat nici rugându-ne a dobândi iertare. Măcar Avraam de va fi cel ce se va ruga, măcar noi, măcar eu, măcar Daniel. Deci, până când avem vreme să ne gătim nouă multă îndrăzneală, să adunăm un de lemn din destul, să mutăm toate la cer, ca în vremea cea cuvincioasă și într care mai vârtos avem trebuință de dânsele de toate să ne îndulcim cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O iubiți ascultători, să avem inim să audă și inim să primească. Auziți, Sfântul acesta, care este unul dintre Sfinții părinți Stâlpi Bisericii Ortodoxe, ne spune că acum, aici pe pământ, în viață, Dobândim iertare. Că după ce trecem dincolo, spune el, nu putem să cumpărăm nici un de lemn, nu putem nici să dobândim iertare. Degeaba încearcă oamenii să spună lui Dumnezeu, după ce am plecat de aici, să ne primească Dumnezeu. Căci, după cum zicea și Grigorie, marele arhiepiscop și mitropolit a toată Ungrovlahia, spune că după ce ne vom duce de aici, niciun cuvânt de îndreptare nu ne va fi nouă către cel ce ne va lua seama, precum nici lui după ce se va neca corabia, nici doftorului după ce va muri bolnavul. În același fel ne spune și Sfântul Ioan Gură de Aur aici că acum, pe pământ cât suntem, trebuie să dobândim iertare, să ne cumpărăm un delen să ne pregătim veșnicia venind înaintea Domnului Iisus Hristos și primindu-L ca mântuitor al nostru personal. Iar spusele acestor oameni mari ai credinței se potrivesc întru totul cu Sfânta Scriptură cu spus a Domnului Iisus Hristos, de la Evanghelia cea după Marcu, de la capitolul 2, cu al 10-lea verset, care așa spune, Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Deci numai acum, aici pe pământ, suntem chemați să încheiem de cu Dumnezeu. Acum, aici, trebuie să-L primim pe Domnul Iisus Hristos să ne ierte păcatele, să ne curățească fiecare în mod personal, pentru ca să putem avea intrare în cer odată cu El. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne să înțelegem bine odată pentru totdeauna, pentru binele nostru, pentru fericirea noastră, de dragul nostru, să înțelegem că acum, aici pe pământ, trebuie să încheiem toate socotele cu Tine, primindu-L pe Domnul Isus Hristos, iar după ce L-am primit, să trăim prin El, și așa cum a spus și Sfântul Ioan Gură de Aur, să ne mutăm toate la cer, adică tot ceea ce facem, să facem în vederea vieții veșnice. Binecuvintează-ne, te rugăm în felul acesta, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să Palatul sfânt cum altul noi, i plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngeri cer vor cânta, că azi lui Iisus te-ai predat, Iată Satan e învins, Doamne fi glorificat. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte, Petrecut, cu viața ta ce-i făcut, prin tine ce o să rămâne. Ești doar un punct de cerârtă, supletul e tot ce ai, Oare cui vrei să-l predai? Maura, arcini și balade, nu dori scăpa de la moarte. Din un ap ap apă cu viața ta ce-i făcut. Prin tine ce-o să rămână, ești doar un cun de țărână. Sufletul e tot ce-o oare cui vrei să-l predai? Sufletul e tot ce mai. oare cui vrei să-l predai? Iubite ascultător, fă bine și deschide-te acum! Domnului Isus Hristos. Dacă nu l-ai primit, primește-l astăzi ca mântuitor al tău personal. Dacă l-ai primit, primește-l astăzi din nou. Primește-l astăzi ca domn și stăpân. Supunându-i lui gândurile, planurile, simțirile inimitale, vorbele, faptele, toată ființa ta supunându-i lui, stând de vorbă cu el și făcând numai ce-i place lui după cum el însuși când era pe pământ spunea, eu fac numai ce place tatălui. El a spus, eu nu pot face nimic de la mine însumi, eu nu fac decât ce văd pe tatăl meu făcând. Așa să faci și tu dacă l-ai primit deja pe Domnul Iisus Hristos de astăzi înainte. Iubiți ascultători, suntem așadar în Evanghelia după Ioan. Citim versetul 6 din capitolul 6, care sună în felul următor. Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Versetul acesta este continuarea celui dinaintea lui de la versetul 5, anume unde Domnul Isus spune că și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a întrebat pe Filip de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia. Iar în versetul care l-am citit, ne arată Domnul Isus că el spunea lucrul acesta ca să-l încerce pe Filip, pentru că de fapt știa ce are de gând să facă. Deci, Domnul Isus se afla pe munte împreună cu ucenicii lui, se retrăsese acolo cum avea deseori obicei să facă, să stea de vorbă cu ei. Așadar, lecțiile duhovnice se învață nu numai prin auzirea învățăturii, ci și prin încercări de tot felul. O credință neîncercată. Nu duce la mântuirea și la desăvârșirea vieții. O dragoște neîncercată nu-ți dă siguranță, pace și bucurie. O lucrare neîncercată nu te ajută. Domnul Isus și-a pus ucenicii la încercare pentru ca să-i învețe lecțiile duhovnicești și astfel să-i facă destoinici în lucrarea lui. Una din încercările credinței a fost și cea arătată de mai sus când mântuitorul nostru întreabă pe Filip. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? El însă spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa de fapt ce avea de gând să facă. Domnul Isus voia să încerce credința lui Filip și a celorlalți apostoli, ca în împrejurări deosebite, cum era și cea de față, adică hrănirea celor 5.000 de flămânți, să privească nu la mărimea nevoiei și nici la posibilitățile omenești, ci la Dumnezeu și la posibilitățile Lui ce din tăi grijă a unui credincios când se află în împrejurări grele este să privească la Dumnezeu, la dragostea și puterea lui și astfel va fi izbăvit de orice teamă și de orice îndoială. Scumpul nostru mântuitor căuta să aducă aminte lui Filip și celorlalți ucenici de o împrejurare asemănătoare și anume de nunta din Cana când se terminase vinul și cum a fost săvârșită minunea prefacerii apei în vin. Tot la fel și în împrejurarea aceasta. El știa ce are de gând să facă. Când ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu din trecut, ne întărim credința și încrederea în El, în prezent, pentru împrejurările grele în care ne aflăm. Știa deci ce are de gând să facă. Fratele meu, în împrejurările grele prin care treci și în care nu știi ce să mai faci, crede cu putere în Domnul Isus Mântuitorul nostru, căci El știe ce are de făcut. Tu nu știi. Dar el știe și are putere să facă. Partea ta este să te predai lui, fără nicio reținere, ca el să aibă de plină stăpânire asupra ta și apoi vei vedea minunata lui rezolvare. El știe ce are să facă și în prezent și în viitor, pentru că el este stăpân peste toate. Nu oamenii, nici diavolul, și nici alte forțe au ultimul cuvânt, ci el, marele nostru Dumnezeu, face tot ce vrea în cer și pe pământ. El știe planurile și gândurile oamenilor, dar stăpânirea este a lui și el face tot ce vrea. Un singur lucru nu poate și nu vrea, pentru că așa a rânduit el și anume să treacă peste voința ta. Dacă tu îl alegi pe el, atunci el intervine și lucrează în chip minunat. Dar dacă tu nu îl alegi pe el, el nu trece peste tine și te lasă să te descurci singur cum poți. Și apoi când ai ajuns la troaca porcilor ca fiul risipitor, Vei veni tu la el. N-ar fi însă mai înțelept din partea noastră să nu mai ajungem la troaca porților, ci să venim la el de la început, renunțând la toate planurile și toate gândurile noastre? Încă un gând se desprinde din întrebarea Domnului Isus de unde să cumpărăm pâini. El, Mântuitorul nostru, vrea să trezească în Filip și în ceilalți ucenici interesul pentru lucrarea lui Dumnezeu, să-i facă și pe ei împreună lucrători cu el, să le pună mintea și credința la lucru. Dumnezeu are nevoie de noi în lucrarea sa. El vrea să se slujească și de oameni pentru ducerea la îndeplinire a marelui său plan de mântuire, să-i facă să simtă cu el nu ca robi, ci ca moștenitori a împărăției sale. Da, Dumnezeu vrea nu numai să ne mântuiască din păcat și moarte, ci vrea să fim împreună lucrători cu el, să avem pe inimă lucrarea lui, să nu fie numai a lui, ci și a noastră și să ne avântăm în împlinirea ei cu tot focul ființei noastre. La această întrebare a Domnului Isus, citim în versetul 7 răspunsul lui Filip. Citim. Filip i-a răspuns, Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin ter din ele. Filip a răspuns Domnului Sus din starea în care era, din cunoștința pe care o avea el și din împrejurarea în care se afla. Dar adevărul era dincolo de toate acestea. Era în inima Mântuitorului atotputernic, care știa ce are de gând să facă și care putea să facă tot ce voia. Când avem de dat un răspuns sau când vrem să punem o întrebare, haideți mai întâi să ne cercetăm starea dacă suntem în credință sau nu, Apoi să privim dincolo de noi, dincolo de împrejurări sau de oameni la Domnul Isus care știe totul și poate totul. Din el, dintr-o stare ascunsă în el, să răspundem la întrebări sau să punem întrebări. Din el, dintr-o stare ascunsă în el, să privim și să rezolvăm și toate problemele vieții. Mare nevoie avem ca întotdeauna problemele vieții să le privim așa cum suntem îndemnați aici din Hristos. Ce înseamnă din Hristos? Din Hristos înseamnă să apelăm la cuvântul Lui. Ce ne spune Domnul Hristos cu privire la nevoile familiei noastre, la nevoile de îmbrăcăminte, de hrană, de încălțăminte, de adăpost? El spune căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă noi analizăm nevoile noastre materiale din Hristos, nu facem ca Filip să ne uităm noi cu ochii noștri, ci din Hristos, din Cuvântul lui. Atunci înțelegem că ne va fi de ajuns să ne asigurăm pâinea acea de toate zilele, pe care îmbunătatea lui Dumnezeu ne pregătește printr-un servici normal și liniștit de 8 ore, lăsând mamele acasă să-și crească copiii. Și dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăcați, spune Cuvântul. Dacă avem azi, ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. dacă avem azi, ne este de ajuns. Lăsăm mamele acasă să-și crească copiii în dragostea lui Dumnezeu și în temere de Dumnezeu și de părinți. Și în felul acesta, dacă noi dăm răspuns din Hristos și rămânem în Hristos, El ne-a făgăduit că rămâne în noi, așa vom citi la, tot la Evanghelia după Ioan la capitolul 15, când vom ajunge cu studiul acolo, și dacă El rămâne în noi, mai putem vorbi despre vreo lipsă? El, care este izvorul tuturor plinătăților și bunurilor? Iată deci, iubiți ascultători, să învățăm. Iubiți părinți, învățăm să rămânem în El, să ne uităm la El din punctul Lui de vedere, nu din punctul nostru. Că dacă apelăm la noi, așa cum am amintit și în lecțiunea trecută, Psalmul 127 ne spune că degeaba... Vă sculați de dimineață și vă culcați târziu să mâncați o pâine câștigată cu, cu trudă și cu amar. Degeaba, spune că degeaba lucrează la o casă cei care zidesc dacă nu o zidește Dumnezeu. Degeaba iubiților părinți, vă sculați și vă munciți și vă chinuiți sufletele și trupurile în fiecare zi. Dacă Dumnezeu nu dă binecuvântarea Lui, nu avem nimic din ele. Deci, dacă nu facem așa, stricăm adevărul, stricăm viața noastră, nu mai avem parte de nimic, de niciuna din binecuvântările spirituale și de multe ori nu le avem nici pastele alte materiale, iar adevărul și lucrarea lui Dumnezeu sufere, sunt prejudiciate și aduce mari pagube duhovnicești cauzei sale pe pământ. Filip, în răspunsul pe care l-a dat Domnului Iisus, arăta mijloacele pământești, care au atât de slabe ca să poate face față unei nevoi atât de mari. El privea la sine, la ceilalți apostoli, la mulțimea flămândă, dar uitase să privească la Domnul Isus, singurul care putea să dea o izbăvire fericită din această situație grea. Uitase să privească la acela care a hrănit un milion, peste un milion de oameni într-o pustie arzătoare unde nu era decât nisip și soarele fierbinte și a hrănit timp de patruzeci de ani de zile. Uitase că puterea lui era îndeajuns de mare să hrănească și pe Ilie timp de trei ani de zile pe malul unui râu. Uitase că tot Ilie a fost hrănit de o văduvă care n-avea decât un pum de făină și puțin un de lemn pe, vasul, pe fundul unui vas. Și Domnul a făcut ca să țină acea provizie până când a dat el ploaie pe pământ. Uitase de toate acestea și bietul Filip se uita numai la ceea ce îi vedeau ochii lui. Mare atenție, frații mei, la răspunsurile pe care le dăm și la întrebările pe care le punem, ca din toate să se vadă Domnul Iisus, puterea, înțelepciunea și dragostea sa. Nimic nu-i fără însemnătate în viața noastră în călătoria pe care o facem spre patria cerească. În versetul următor, la versetul 8, citim. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis. În versetul care va urma versetul 9 vom citi ce a spus acest ucenic. Haideți acum să cugetăm puțin împreună cu preotul Niculiță care a alcătuit acest mănânc de meditații la versetul acesta. Iată deci aici un alt ucenic, Andrei. Andrei era unul din ucenicii Domnului Isus care făcea parte din ceata celor 12 apostoli. Despre el nu se vorbește prea mult în Evanghelie. Totuși, ceea ce are mare însemnătate este faptul că era ucenic al Domnului Isus. Dacă ești ucenic al Domnului Isus, înseamnă că ai ajuns pe cea mai înaltă treaptă a vieții. Celelalte sunt de o însemnătate mai mică. Întâi trebuie să fii și apoi să faci. Orice lucrare este mai prejos decât existența. Dumnezeu privește la ființa noastră, nu la lucrarea noastră. Privește mai întâi dacă suntem copii, ai săi născuți din nou și apoi se uită la faptele și lucrările noastre. Poziția, nu dispoziția noastră, are valoarea cea mai mare înaintea lui Dumnezeu. Unul din ucenicii săi. Despre tine, dragul meu, se poate spune așa ceva? Nu uita că orice om care a primit prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca Mântuitor personal, a devenit ucenicul lui. Orice creștin adevărat este un ucenic al Domnului Isus. Și nimeni nu devine ucenic decât în mod conștient, dacă vrea, dacă îi se face chemarea și primind apoi condiția care este lepădare de sine și de tot ce are. La Luca 14:33 citim, Tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Domnul Iisus nu vrea să fim numai niște oameni iertați de păcate, cine vrea ucenicii ai săi, buni pentru orice lucrare pe care ne-o dă să o facem. Unul din ucenicii săi, Andrei. Numele Andrei în tălmăcire însemnează bărbat puternic sau bărbătos, viteaz. Un adevărat ucenic al Domnului Isus este un bărbat hotărât și gata pentru împlinirea oricărei lucrări pe care i-o încredințează stăpânul. Așa era Andrei. De cele câteva ori unde este amintit numele lui în Evanghelie, îl vedem dovedindu-și dragostea față de Domnul Isus și hotărârea de a contribui și el cu ceva la lucrarea măreață a marelui său învățător. Întâi îl vedem aducând la Domnul Isus pe fratele său Simon Petru în Evanghelia după Ioan capitolul 1, apoi aduce un băiețel care are 5 pâini și 2 pești în Evanghelia după Ioan 6 cu iar mai târziu, Aduce niște greci în Evanghelia Ioan, capitolul 12, cu 20 și 22. Dacă ești ucenicul Domnului Isus, nu poți rămâne nepăsător față de marea lui lucrare pe pământ, ci cu tot ce ai, te pui în slujba lui și o împlinești cu dragoste și credincioșie tot timpul. În versetul următor, la versetul 9, aflăm despre Andrei ce a spus Domnul Isus și anume. Este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești. Dar ce sunt aceștia la atâția? Este curios că Andrei știu de unde o fi știut el de băiețelul acesta și mai ales ce are el în traistă. Iată o întrebare în al cărei răspuns descoperim ceva din caracterul acestui apostol. Vedeți, Andrei nu umbla nepăsător printre oameni, ci se apropia de ei și cu dragoste îi întreba de necazurile lor. De satul și familia lor, apoi îi îndemna să vină la marele lui învățător să-l cunoască și să-l asculte. Așa o fi fost și cu băiețelul amintit. L-o fi întrebat apostolul, de unde ești, dragul meu, și cum de-ai venit la o depărtare așa de mare? Nu-ți e foame? Știu părinții tăi de tine? Iar el lor fi răspuns... Da, chiar mama m-a trimis ca să văd și să ascult pe Marele Învățător Isus și mi-a pus în traistă cinci pâini de ori și doi pești, ca atunci când mi-o fi foame să mănânc. Vedeți? Întrebarea este cum trecem noi pe lângă oameni? Căutăm și noi să ne apropiem de ei, să le cunoaștem nevoile și apoi să-i ajutăm să scape de ele aducându-i la Domnul Iisus? Din puținele date pe care le cunoaștem despre Andrei... Vedem că El proceda în felul acesta. Aducea pe oameni la Hristos. Lucrul acesta se vede bine din meditațiile de la capitolul 1, peste care am trecut, deci și capitolul 6, cu versetul 8. Rostul nostru de creștin pe pământ este acesta: să ne apropiem de oameni ca să-i aducem la Domnul Isus, mântuitorul păcătoșilor. Andrei știa că este aici un băiețel. Da. La Domnul Iisus trebuie aduși nu numai oamenii, ci și copiii. El este mântuitorul tuturor vârstelor de oameni, pentru că toți sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Băiețelul acesta ar fi putut să fie cu alți copii ca să se joace sau să facă rele împreună cu ei. Dar nu, n-a fost așa. Poate mama lui a văzut mulțimea de oameni în jurul Domnului Isus trecând prin satul lui și a dorit ca să vadă mai de aproape și să asculte pe acest mare învățător. Nu știm, da? Poate că așa a fost. Ceea ce știm e faptul că el, acest băiețel, se afla printre oamenii care mergeau după Isus. Fericit este cel care se află printre ascultătorii Domnului Isus. El va primi bine binecuvântări deosebite din partea lui. Apostolul Andrei după ce a stat de vorbă cu băiețelul, i-a cerut merinde din traistă ca să o dea marelui învățător, Isus. El nu numai că nu s-a împotrivit copilul, ci a dat-o cu bucurie. Așa a fost adus prin mulțime până lângă Domnul Isus micul băiețel. Când dai puținul tău mântuitorului, el face minunea înmulțirii lui ca să te saturi și tu și să se sature și alții. De aceea revin din nou asupra acestui punct. Dacă noi am face parte Domnului Isus din bunurile care le avem, dacă în loc să alergăm disperat și să strângem cât mai mult, am dat din puținul pe care îl avem și săracilor de lângă noi, care reprezintă pe Domnul Isus. El ar face minunea pe care a făcut-o și aici în pustie. Ne-ar înmulți puținul pe care îl avem și ne-ar ajuta să avem în fiecare zi potrivit promisiunii sale și am avea parte și de hrana spirituală de care ne-am îngriji și am avea parte și de aceasta materială. Pentru faptul însă că nu vrem să dăm, să ne îngrijim de nevoile celor de lângă noi, ci vrem să strângem cât mai mult pentru noi, să răcim și în cele spirituale și de cele mai multe ori nu le avem nici pe cele materiale. Deci Andrei spune, este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt oare acestea la atâția? Pâinea de orz era hrana celor foarte săraci. Rabbi Iohanans zicea așa, orzul a crescut frumos. Și i s-a răspuns, spune lucrul acesta cailor și măgarilor. Fă-ți tu partea ta, iubitul meu, căci Domnul Isus o face sigur pe a lui. Crede cu putere lucrul acesta. Andrei constată, la fel ca și Filip, că mijloacele pe care le aveau ei la îndemână n-ar putea să fie de niciun folos. Nici unul, nici altul nu înțelesese încă până atunci că Domnul Isus venise în această lume tocmai din pricina neputinței omului și a lipsei lui de ajutorare. Lucrul acesta s-a văzut bine și în istorisirea cu bolnavul din Betsaida. Din această istorisire avem de tras o însemnată învățătură practică și anume, când ne găsim în fața unei greutăți. Nu facem și noi oare ca Filip? Adică nu ne gândim mai întâi că ceea ce ne-ar trebui ca să ieșim din acea greutate este mai presus de puterile noastre? Sau ca și Andrei ne uităm la mijloacele noastre și le găsim neîndustulătoare? În loc să spunem Domnului cum s-ar fi cuvenit, lui Filip să spună, noi nu putem nimic, dar tu poți totul. O astfel de încredere cinstește pe Domnul și el nu o lasă fără răspuns. Oricare ar fi mărimea greutăților pe care le întâlnim în fiecare zi în calea noastră, să nu ne bizuim decât pe scumpul nostru mântuitor ca să ieșim biruitori din ele. Într-adevăr, cel mai înțelept lucru pe care îl putem face este să ne încredem în mâna aceluia care ține toate lucrurile în ființă. Iubiți ascultători, în încheierea programului I069, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii intitulate Nu-mi luai Doamne lacrimile pocăinței, urmată de o melodie. Nu-mi lua, Iisuse Doamne, lacrimile pocăinței, căci în ele mi spăl într-una ochii triști ai necredinței. Și din lacrimi simt în suflet al iertărilor nectar sfânt balsam de vindecare pentru orice ce amar. Nu-mi lua nici slăbiciunea cea de care mi rușine, căci în clipa deznădejdii mă lipesc mai mult de tine. O, Iisuse, Tu ești pâinea, pâinea caldă din cuptor, ești tăria și puterea, stânca mea de ajutor. Nu-mi lua nici suferința crucii care mă apasă, fă din chinul ei amarnic, Doamne, vălul de mireasă. și în hlămida bucuriei vin, Isuse să mă îmbraci, să cunoască toată lumea cum ridici pe cei săraci. Nu-mi lua făcria vie din a inimii bătaie și nu stinge focul jetfei din a dragostei văpaie. Duhul tău a prins în mine, ardă zgura gura de păcat, să rămâi doar tu, Isuse aurul cel mai curat. Nu-mi lua nici chiar țepușul, spinul care adânc mă doare, însă dăm și harul păcii să-l pot duce cu răbdare pe genunchi în proșternare. Ție, Doamne, să mă închin și la voia Ta slăvită, bucuros să mă supun. Amin. Cu blândățe Iisus venit, al meu suflet am mântuit și din rușine și vaca.